Esselamu aliku, më rahmetullahi, o berekatu. Të nderuar miqë, takohemi përsëri në javën e pestë në emisionin tonë Ruga Drejta Lahot. Më basë katër javë, të, të cilat i kaluam së bashku, në emisionin nga studio, emisionit Ruga Drejta Lahot, sot me një format tjetër. Imi shkuputur dhe kemi dal nga studio, kemi kaluar në ambjentet e gjamis Mustafa Pashës. Iemi në shkup. Kemi artë këtu dhe ndodhemi në këtë natë për të kaluar natën e fundit e cila është kërurzuar dhe me ditën e nesme që është fitur bajrami. Të ndëruar mishë, folon për 4 ja vreshtë, folon për vlerat e mësafirit dhe erdi momenti ku në themi me kesh ardje mësafiri iku, por e ngushullojmë shumirve të nëtonë dhe përgëzojmë dhe themi se kemi përfituar në shala nga këmë muaj i madhuruar, nga këmësafiri i ndëruar, fladit i ti atë që përmëndëm në filimet e emisionit, të fladin për anveror e kemi këthuar nga kjo vapë e, kësaj, e kësajstine vere. Të ndëruar mishë, emisioni sotën do të jetë kretë ndryshe. Nëse kujtohet në folëm për vlerat e mdha që ka kjo muaj, dhe njënga vlerat ishte të prietojmë dhe tjetojmë në njën e gjenetit. Në njën e gjenetit, sepse shdo minut, shdo sekond, e muaj të Ramazanit, ka në qënë në në mjërësin e kryusit tonë. Kryesi i botrave i hapi dyert e xhenetit, i mbylli dyert e xhennemit vetëm për besimtarët. Për të gjithatë ata të cilët agjëruan dhe këtu i pergëzojmë, ju pergëzojmë të gjithë juve besimtar për hajër ju qoft gjithmuaj që kaluat dhe të gëzojmë ditën e nesme të fitur Bayramit. Folim për vlerat e këtij muaji dhe tham të jemi dhe të aprijtojmë këtë muaj nën hija e xhenetit për të na ndihmuar ky muaj në rrugën ton drejt Allahut. Për të parë se si i kaluam këtë ditë se si përjetuam ne kemi zbritur në xhamin e Sultan Fatihut në kryeqytetin e Kosovës në xhamin në një nga xhamiet e Prishtinës aty kemi intervistuar besimtarë të ndryshëm të rinj, të vjetër, profesora, pedagog, intelektual dhe le të ndjekim së bashku intervistat se si e përjetuan ata këtë muaj dhe sa i ndihmoi ky muaj në rrugën drejt Allahut. Dhe si e presin kurrizimin e këtij muaji me festën e Fitr Bajramit. Atëherë, nga kjo studio improvisuar nga qyteti i Shkupit, ju them të ndjekim intervistat e Prishtinës dhe kseim përsëri në këtë studio. Muaj Ramazanit, muaj durimit. Sa ka të kanimuar ty ky muaj në rrugën të në drejtë të Allahut. Po m'kani më shumë se mos sporti më lidh me Allahun, më lidh me thë, ky është muaji i agjerimit, muaji i mëshirës, muaji i mëshirës për Allahun që na vjen. Po, mbas një muaji dhurimit ti e dhurim dhurosh. Vjen dita kur urzimisht dita e Fitr Bayramit. Si je pret këtë ditë? Ëh, këtë ditë e presum na me me shumë me shumë alldhjem, me shumë dëshirë ë mend kët muslimant e presëm kët ditën e haf, sa më shpejt. Për ty si djalë i ri, sa vit ke qejquron? Ë un jamumnis 9 vjeçë. Ky është domethënë i gjashtë i Ramazan. I gjashtë i Ramazan. I gjashtë i po. Allahun e m'vlla. Falendera. Na ka ndihmu shumë ndyra dashamirë. Të vetë Doresht është mu i shahit duhet më argjinu, duhet më folë mos me bëgë keqë, mos me idhënu këshë i nësë shuë që nësë kërkon me punu punë të mira. Në basë një muaj punë të mira, do të kurorëzohet me bajramin. Si e presim besintarik të, si e preti këtë ditë? Ditë e bajramit, si e pretë? Po dhe ditë e bajramit e, e presum me, me gëzime ato që na i ka mundësua lohe me kryket mujqrejtë, e forzën e Allahut. Flikoni në një mënyrë profesionale, sigurisht nuk jam gjete me u përjetj për arsye se nuk jam teolog, por nga ajo çka di nga përvoja, Ramazani është një muaj që e përmbledh njeriu, e formson njeriu dhe e përgatit për, të për situata të ndryshme të mundshme. Qoftë situata të skamjes dhe varfërisë ekstreme, qoftë situata me begati të bollshme, që në një fjalë e kând njeriuën dhe e përgatit njeriuën për çdo situatë. Për unë mendoj se Ramazani për veçteshirë ka edhe efekte të tjera pozitive shëndetësore, shpirtërore, sepse në muajin e Ramazanit unë nga vetja nisem fytynë një lloj qetësie, fitoj një lloj dashamirësie me njerëz, i shoh fytyrat e njerëzve të boshur duke mos ditur fare se ata kanë apo nuk kanë të ngrënë. Atë duhet të, të ka ndihmuar ky muaj në rrugën të drejtë Zotit. Po, shikoni, unë të fitoj nga bindja se dhe të afrohëm sama shumë aty këtë do t'jenë për nga meri sallallave selim edhe shokët e ti. Gjësësi, unë lutëm dhe kohët namazit që Allah gjeleshanu që jetë i knaqën me punën tonë, me ibadetet tona, me vepre tona. I kuj, kuj mui i Ramazanit është pa diskutim mui që në afrën të këzoti gjeleshanu. Në basë një muaj adhurimi, vjen dhe kurorëzimi i këti muaj me festën e Fitur Bajramet. Gjë do të të përne kjo festë? Po, shikoni, para Fitur Bajramet është një pregatitje psikike se do të kesh një festë, ku dhe të njështë vetën krenar se dole prej një muaj të rahmetit Allahet Gjeleshanu dhe ku i pret tashë begatitja Allahet Gjeleshanu. Naturishtë, Bajramet, po sa kalon, e kemë Gjasht ditë që e për cilëm Ramazanën është edhe një frëmzim hala maj fortë që Allahet Gjeleshanu ishte i knoqër me ty ta pranoj a al dhurimin s'pokun bindje tona është këtë qështje edhe hiq pa shqybe besojna në në këte Allah s'u left, Allah në left Po mështë ishte mujë Ramazan nuk, nuk ishte njërë me ditë vetën se është si musiman Qash është për ne është dhuratë Allahet për neve është një ishtë problem i madh për muslimanët, ku në të cilin muj mund ta fitojmë në ana 12 muajve, një muaj i Idhulum, mund ta fitojmë me kit muaj Ramazan, mund ta fitojmë xhenetin. Edhe sikur që është hadithi pejgamberit aleyhissalam që kur duke hyr në hyjbe, mallkuaj qoftë ai njeriu i cili s'mos ta përsërisë se shpesë po përsëritet, por është është për ta përsëritë që në Ramazan edhe del edhe nuk fiton xhenetin. ë unë e kisha thonë vaj halli par të njërës që hynë këtë Ramazan e nuk bëshë shkaktar muj Ramazanit e me fitu i gjenetin. E ajo është me ndimim që knashti matë modhe nuk omë se me pritë këtë muj. Sëpse përshë para mujtë Ramazanit që të isha e bëdisha nëjë së agjeru shumë dhe isha, si do të bojmë këtë vabë? Allah i dashtu edhe na fladitin, na knoshe që kërvej këtë dit, këtë gjithë dhe ditë, kë Edhe më i prut tash të gjitha ushqimet por i thash ty në vllazni thash nuk muj me haur deri në fitor se s kam kush farshije. Allahu po na leson, po na kënaq, por haptas po na ndihmon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, mbas një muaji, adhurim, ne kurzohemi ditën e fundit që është Fitr Bayrami. Po. Gëzoim. Si po e presim ne edhe ditën e së. Tlumt ata agjërues që e kanë agjëruar me kënaqësi inshallah Allahu ju jo ka pranuar të gjithëve muslimanët të devotshëm. Edhe tlumt ata që kanë festuar por mirë për ata cilë s'kanë bo asë gjonë e s'kanë asë qëka festojë. Për isholla zotin me ndihmën e tima, me pshirën e tina, i drejton, i këthena dhe ata në rrugën tonë. Të ndëruar mishë, më bazit të tyre, ndjenjave me të vërtetë, të sinqerta. Nga këta, njërës të cilë të kaluar njëtën e tyre duka dhëruar kryusin e tyre nga kta intelektual, nga ky profesor, që na tregoi nga xhamia e Sultan Fatihut, e kryeqytetit të Kosovës, më thënë e xhamis Sultan Fati në ju kujtojmë se në gjatë javëve që folëm në rrugën drejt Allahut me hoxhën tonë, të cilën nuk e kemi haruar, do të flasim në pjesën tjetër të këtij emisioni. Folëm se rëndësia e të kuptuarit të drejtë të gjyrimit. E si mund të ishte ndryshe, për redh dy dekada, redh viteve vërnë djetë, redh vitit 2012, Shqiptarët e Shqipëris të privuar për vitet të tëra, a rinë dhe kuptuan rëndësin e vërtet të muaj të Ramazanit. E kuptuan rëndësin të madhe që ka kuj muaj, dhe nga rëndësia më madhe që ka kuj muaj thamë, është sa është një mik i mirë, në koto vështira kemi nevoj për miqë, dhe miku më i mirë, për besimtarin, në ditën më të vështirë, që është dita e gjykimit, ku do dalin para kruziton, është Ramazani. Ramazani do të vijë ndërmjetësus, tham, për besimtarin në ditën e gjykimit. Do të ndërmjetësoj për atë të cilin agjëroj. Ndjenja se si e përjetuan këtë muaj dhe a ndihmoi ky muaj në rrugën drejt Allahut. A e kuptuan vërtet dhe kanë kuptuar vërtet atë të të privuar për vite të, të tëra nga netët e muajit Ramazanit, ata të cilët i agjëruan tonet në shumë vite në errësirën e diktaturës ne zbritëm në xhaminë e Thebeut në kryeqytetin e Shqipërisë nga Tirana aty intervistuam Tiring të, të Vietër dhe të ndjekim se çfarë vërtet përjetuan nga ky muaj madhëruar a i ndihmoi vërtet ky muaj në rrugën tonë drejt Allahut dhe si e presin si e presin momentin e kuriozimit tort festuar për të gëzuar mbes një muaj gjyrimi. Të nderuar vëllezër, le të ndiej kim intervistat që kemi marr nga qyteti krye qyteti do thoya i i Shqipërisë nga Tirana, nga Xhamia e Thebeut, simboli i bukurisë së kryeqytetit. Oh! Ramazani sa të ndihmuar të afrohesh ke krucën në rrugën tonë po në këtë Ramazan Zoti në këtë muaj, në Ramazan Zoti ka lëmërua sepse ky është një muaj që të ofron më shumë ne Zotin. Dhe unë si musliman më përkupo më shumë në këtë muaj, kushton një vëmendje më të madhe sepse Zoti ka thonë për çdo gjë që bëhet në këtë muaj, shumë fishon veprat. Por për, për këtë arsye edhe unë mundohem që sadopak në këtë Ramazan të shtoj diçka nga ato punë të mira, çoft me leximin e Kuranit, çoft me ndaj namaz, më ndryshe ose duke ndaj më shumë, domethënë në adhurim. Mbasimoj agjërimi ne kurrzoim me Fitir Bayramin. Si e pret festë? Po shpresojm ke Zolli madh për sepse Zolli ka thonë që domethën çdo agjërim është për mua që të na, dhe un viçi tash po blej atë. Ne shpresojm ne Zolli që me këtë thënie të të arrijmish me blimin ke Zolli faljen në, faljen e gjithënave dhe heqen e me njëherë për gjithmonë nga zjarrri i xhenemedit dhe këtë dëgon nëpres fund të Ramazanit. Profeti von Muhammed Ali sallallahu alei sallam na ka mësuar neve në një përfjalëti që e thot pushagjiron Ramazanin me devotshmëri dhe me përkushtim i falen aty të gjitha gjunaat. Normalisht që muaj Ramazanit është një mundësi e madhe për çdo besimtar që të afrohet Zotit, të përkushtohet atij dhe të pastrohet është një muaj i cili uh, jep përparësi anës shpirtërore më shumë sesa asaj materiale, ku ushimi shpirtëror domthoni arrin vlerat e saj maksimale. Është vërtet domthon për ne është një begati e jashtëzakonshme. Allahu qlef. Mbas një muaji qërimi kurzoi me fitur Bajramin, si e pritet ditë. Edhe presat ditë ashtu si ai punëtori i cili lodhet një muaj rresht pa pushim dhe pastaj pret të marrë pagesën. Në të vërtetë fitur Bajrami për ne domthon është ëximi uh, i jashtëzakonshëm pasi kemi punuar, aq sa kemi punuar, kemi prezantuar diçka tek Zoti dhe gëzohemi se ngpresim të ash problemin nga ai. Ramazani, siç e dimë, është muaj i bekatë për gjithë muslimanët, kudo që ndodhen. Ky muaj i bekatë një herë në vit na vjen dhe ne muslimanët duhet ta shfrytëzojmë atë në maksimum. Ëh, mua personalisht muaj Ramazani më ka ndihmuar shumë. Normalisht duke shfrytëzuar nefsën tim dynjan, kam arritur që në namaz të jem më të Shpeshta kam arritur që leximi i Kuranit të jetë më i shpeshtë. Edhe duke lexuar ama, duke praktikuar namazet, duke lexuar Kuranin, duke lexuar hadithat e profetit, njeriu e bën më të aftë me Allah-në dhe neve na ndjen më afër me Allah. Na krijon kusht më të mirë për ta ndjerë më afër Allah. Mbas një muaji agjërim, kurzojmë me festën e Fitr Bayramit, si për ato ditë. Kjo është festa e jonë e cilën e presim me padurim, festë cilë e presim një muaj, rjesht, një muaj kemi të më një sakrifis shumë të malë për këtë fest, dhe gjyë muslimanët e presim, e presim me padurim, dhe inshallah Zotin na përënoft dhe na, na realizovët që këtë fest të presim me sa më mirë. Së në kanë dimuar muaj Ramazani në lukën të ndryt Allahot? E... Se i përket muaj të Ramazanit, unë e kam përdu Ramazani që ishë moshe një metë vjeqë, mashe një. Vitin 67, unë bëndë pun dhe përësëri i familja më ka nëzhenu e gjithë, vetëm unë, të më qënë kuadër i partitës ponës, një komunisë për kuadën, të më në qënë në qënë bërgjë. Tani, për të qofish rëndësi, nëse limën që jepë njëriutë të Ramazani, Ramazani nuk është që limën vetëm të rishë pa bukë. Në Ramazani të kënjëriutë, du mëllohën gjitha bërtyutet të njëriutë, që du njëriu, të të jetë gjakëftoftë, dhurimtarë, të me ndojë për pukarajnë, që ha pukaraj për i paraqshomë? Dhe t'jit gjithonë shumë i këtë shqeqi që, që, që, që jetëm, këtë jetë shkurëtër, me thonë, këtë dy një. Ramazoni e ndimon njëri unë, të një vetë vetëm, se në është dhejmë për hatët Allahu. Vetëm Ramazoni është për hatët Allahu. Dhe skasis që i të është në këtë ditë gushti, kë është ndihma Allahut forta aty që meq arren për Allahun Allahu nai lefton dhe ne nuk e kuptojm se si shkon dita se si shkon mu. Ja iku namazoni dera vikesh se i thua namazani. Te tani me ditë mbështet. Mbas asaj bën 15 ditë dhe çis vije 16 afind namazeri iku më njëherë. Atë tre në në në 20 ditë shik iku iku namazeri për të. Sepse në namazon tek negër mullon dashë ba dashë një ikë një musliman dhe çdo njerëj i do fajë grumullon për namazon edhe qërë që nuk e njëfë, nuk e praqesën që ne, në ata kanë e njëhen, e, e ndjehen ere në Ramazanit, ose të Allahu, se Ramazan, Allahu, jepë gjithë njështë si dhe veta, jepë njërzimi. Prënë e ne imit të knashëm që për dhe vitë një mujë, jënë tre mujë dhe mira, për dhe vitë mujë i Ramazanit është mujë i mjështive, mujë i begative. Njëri ju ka gëmullu arzijat mirët për këtë mujë dhe u shërbin fëmive, i shërbin shokve shkon kë i shë, viziton farë e pisin, miqë dhe shëmirë dhe është iknaqëm me i vetën e vetë edhe ma allahu, allahu e Allah, iknaqëm shumë më ata si pësa allahu thot, kush ma throhet mund ka një hap, unë ja throhet me ti me pash dhe za njëri ju por, këtu unë ka të bëje shpirti, pasërimi shpirti allahu na e pasëtrohet shpirti pa Ami, atëmasi më e agjërimi, që agjërojmë. Vjen Fitër Bajrami. Si e presim këtë ditë? Fitër Bajramin e presim shumë mirë, sidomos njërit që nuk njëri kanë mundsi me përballuar test, sepse e kaën një Fitër Bajram. Gjithatë që kanë arnuar, pjesën e shka nëprap, kanë detyrë të lej një taks 2.15 për çdo një. Ose dimi 500 vetëra. Si e presi? Si e presi? Dhe ata e presin me xzim, gjithëmit mund të presin me xzim festën e Bajramit, e cilat mbulon kë mui festë e ti mui mui të armazonit dhe ai ai festë është festë historike për për mysimtar për mysimtar historike bëna më dhe në këtë festë njerëzit vëzhdojnë gjithë edhe aq s'ka fare vëzhdohet sepse më jaftozi jaftozi jep festë më e gjelbë bon më e mirë e bën alafor takra e presi sëmuzim, e në sulmzim e ne bëron më jola të njërim të ashtë nimi e Ramazanit, me prejnëja Allah e Ramazanit, se për aprenuar, në lin, në bjora, në ton, Allah Allah. të prejnëuar, në sashtë të njërim, dhëmë qëmë bjora, pashtë të vëshë në trupin tonë, në vijet të. Të ndëruar mishë, jemi këthyrë për sëri, në studion tonë të imprevizuar, se gjithmonë në kujtoj, jemi nga qyteti Shkupit, jemi nga gjamia Mustafa Pashas, nga këtu, dodoja të kujtoja të gjithë, se mbas nga qyteti i Prishtinës, nga qyteti i Tiranës, do doja të kujtoja në një nga javët që folëm në emisionin ton Rrugat e Të Allahut, kaqën si tihet ky muaj i madhur Ramazanit, ndryshim në jetën tonë. Të ndryshojmë dhe ndryshim i thëm nuk mund të vi ndryshe vetëm se nën kornizën e dijes. Nën kornizën e dijes, sepse në këtë muaj thëm zbriti mirësia, begatia, udhëzimi për gjithë njerëzimin. Në këtë muaj është bashkuar hynorja me njërzorën. Në këtë muaj janë takuar dy nga kryesat më të dashura të kryusit tonë. Një është anjul dhe një është njëri. Angjuli Gjebrail dhe profetion Muhammed sallallahu aleyhu sallam, të cilët nga përcolën, këta amanet kene dhe ish kurani. Të ndryshojmë në përmjet kuranit, se a ka ndryshuar vërtet zemra tona, ne erdhëm pikrish në këtë gjamië në gjamin e Mustafa Pashës nga qyteti Shkupit për të përjetuar me besimtarët musliman këtu dhe do të e sincerisht njazimet ti falenderoj në përmit kamrës tonë nga emisioni rrugët të rrët Allahot për bujarin e tyre, për mikpritin e tyre dhe kjo vërtet le të shkruaj historia qe njerës te cilët janë veshur me petkat e dijes është kjo dije qe kanë veshur kta njerës për të qenë sa më afër Krisut dhe sa më të denj për shoqërin janë ata alternativë për shoqërin dhe asnjëherë barr për shoqërin shqiptarë të Maqedonisë janë ata të cilët festuan dhe presin me, me padurim për të festuar Fitr Bayramin mbasi u afruan te Krisu i tyre gjatë muajit të, muaj të madhërrushëm të Ramazanit për të parë se si kanë Vërtet e kam përjetuar këtë muaj. Ne kemi intervistuar disa nga besimtarët e këtij xhamiave, atëherë së bashku le të ndjekim dhe këto intervista për të parë se si kanë përjetuar dhe kanë ndihmuar vërtet këtë muaj në rrugën e kthyer drejt Zotit. A vërtet e kam veshur dhe zbukuruar me këto virtyte të lartë të këtij muaji dhe si e presin fitër Bayramin. Ne kemi intervistat nga vëcetan këtu në Shkop. Çeshfomia gëzoi Prindi. Ndriçuan shtëpijat dhe buçacin xhamiet. Ky është edhe përshkrimi në xhamiat e Shkupit dhe ne ndodhemi në xhaminë e Mustafa Pashës në qytetin e Shkupit për të parë si përjetuan dhe si e ndjen këtë ndryshim të ty muajit të madh Ramazanit. Muaji i ndryshimit, muaji i pajtimit, muaji paqes, muaji Kurani me kriuzin ton. Ndodhim në xhaminë e Mustafa Pashës të ndiejmë ndjenjat e besimtarve në këtë muaj të madhur. A ka ndryshuar mua ai ndryshimit që mua Ramazani ndryshon në jetën tënde apo jo? Po ka ndryshuar shumë. Në në çdo aspekt, në aspekt fetar, në aspekt shëtsor, në gjithë aspektet. Ptesh i veçantë mua Ramazanit përse? Ëh mua Ramazani është i veçantë për mua se gjithë besimtarëve muslimanë i falin gjithë mëkatet. Ëh është mua i shërrimit, mbyllen dyrët e xhennetit dhe hapen dyte xhennetit. Më simboja zgjerimi vjen mua e dita e Fitr Bajramit. Si e pritet këtë ditë? Ë, presim e, e presim edhe unë dhe familja ime me gjithë gëzim si gjithë muslimanët tjer, e tjerë. Ë, shtrim sofrën siç rënde asht në radhë. Gëzoni me gjithë shokët, me shoqërinë? Po, me gjithë shok, me gjithë, gjithë shoqërinë, me gjithë familjart, edhe me çdo besimtar që takojmë rrugës. Atë mund të them për Hajer Fit Bajrami. Ë, falender edhe ju për hajër edhe muaj i Ramadanit, po edhe tër besimi i Islam, çdo aspekt, sidomos në aspektin shpirtëror, por normalisht edhe në atë fizik, ka një efekt i cili është i papërshkrueshëm, por njeriu duhet ta përjetojë atë që të mund të di ndryshimet. Unë nuk kam dilem, jem shumë më lehtë, shumë më ta themi i rahatuar në koordinim me dëshirat fizike dhe ato shpirtërore, psitike gjithë më rad, më thonë një harmoni e cila a do të qesh dashja shumësa tani dzejn këta. Është një lumturi të zemrës që kurrzohet mbas një muaji agjërim me fitur Bajramin. Si e pret këtë ditë? Normalisht se e presim me një gzim topasaçum në di aspektin nga njëra anë që do të takohemi me, gjithë mitjet, me gjithë të gjithë miqët, me të gjithë afërmit që tindajm gzimet, ndë ngjë anën tjetër do të ke shprehur se Lutjet gjatë tërmuaj tër të Ramazanit në e mpranuar dhe në vitin e arshëm të apresëm për sëri me harmoni dhe me gzim me gjithë të afrëm i ta. Për në rrugën e zotën të imi të knasht, imi në gzim, imi në harmoni, imi janë daj një lezet vëjtit, ishala edhe vitin e arshëm dhe të gzomi që kështë dhe të imi gjall, ishala në zotin a bansu. Ramazani? Ne, Ramazani. Kështë të ndimon Ramazani? Unë për sëpë që sajtë diktoj vetin të jam, unë um, më ka ndimu bëllë, a ne nuk jam me shëndetin i mirë, për po bëllë jam me irë, jam i këzëvë shumë. Kështë besimi që të ndimon, dhe ku se kështë shndetin ti? Paj besimi Allah, të, ma ka dhonë një ku vetë pak, që jam me zemrë një së mund, ama jam i, i knashtë e ndi vetin më mirë. Ma si muaj e gjërim? Vien dita e fitur Bajramit, që si e presët ditë? Po, dite në Bajramit e, e presëm me, me gëzim, me muhabbetet mira, me namaz, me kretë mira të ishalën këvqirin, e njëjmë e mërëjmë, se si nuk garan nuk kejmë jate. Allah isha të mërëjnë dhe Allah dhe njështë mjëtë, të zëtë. Shalë, amin shëtë. Allah shëtë mjëtë, mjëtë, mjëtë mjëtë. Po, të është personalisht për muë, si qdo vitë, Ramazani dukshëm ndryshonë në... n moralin, karakterin. Po domethon se edhe viteve tjera nuk ndikon, por Ramazani është mui veçant, mui mui veçant, ashtu që e shoh veten me me të vërtet ka ndryshime. Po. Ka ndryshim. Ndryshim i cili të ndihmon vërtet në rrugën drejt Zotit? Ashtu bukur, bukur, bukur. Ashtu po. Gjithë. Po, Atërmbas një muaj ajrim. Kurzohemi me ditën e Fitr Bajramit. Si e presim të ditë? Po tash kjo ditë e bukur ditë e Bajramit, presim Maxim, do a të thamë. Ehm, me, um, me vizitë familjare, utan me ata anëfarë me të, të spiës ashtu. <tus> po, ashtu, ashtu. Sigurisht, sigurisht. <tus> Ramadanin diman shumë mendoj me gjithë aspektet, utan për mësonë fialorin edhe shumë gjëra për mësonë. Kam dikim shumë të Kjo e frikë do me thonë të ofendoj shdikën, dhe, dhe gjerar, që dikën, apo të bësh gjerë që nuk i ka hi e një, një muslimani. Ajo. Kjo të njëmonën la që Zoti në ka hapur dyrë të gjenetit dhe në ka bëllur dyrë të gjenemit në Ramazan. Apo jo? Ja? Po normal, dyrë të gjenetit janë të hapurë zdoherë për musliman, për besimtar. Që e thotë shërë detim do me thonë Gjenetja është i hapër për ato. Por... Në Ramazan për shumë basim? Në Ramazan pak ma, ma shumë i badet dhe të me ban. Në po, basë një muaj i badet të la. Vjenë dita e Fitur Bajramit. Si e predhet, qështu është për të Fitur Bajramit? Po... E presim me gëzime, me shumë ljumë të rrisi, me thonë. Dhe kom deshje dhe gjithdo muslimon të këtë mundësin të festoj do me thonë ka të vëbekët Zotë i ëndimovë të shalla që edhe ato të festojnë si gjithë të tjerë Allah të shumë dhevda Shumë dhevda Për tëllim dhe nga 11 muaj mëjë tjerë muajnë e Ramazanit me thonë ndikimi muajt Ramazanit e besimtari është se subhanallah e kalit besimtarin dhe jam mundësën që me hopa pak më të përshpejtuame me hapru drejt Allahut ku vetë Ramazani edhe me veti bart shumë shumë gjëra interesante. Ktu është edhe abstenimi nga ushqimi dhe nga epshat e tjera ditore. Abstenimi nga gjëra të tjera të cilat jashtë Ramazanit mund ti bësh, kurse në muajin e Ramazanit ti për hir të Allahut largosh nga ato. Ës leximi më i shpeshtë i Kuranit, prezantimin e përdelse. ë Falja xharavive ku në muaj tjerë nuk e kemi këtë dukuri. Dhe me ndoj që këj muaj përvesht tjerave ndihmon te për te për në rrugën tonë drejtë Allah dhe shpresojmë që madje këj muaj tjetë muaj ku ne dhe të të kore më fitore dhe insha Allah do tjetë Allah i kënachun nga vebërët e tona dhe i badet e tona dhe shpresoj që dhe gjithë besimtarët të përjetojnë Ramazanin si kur tjetë Ramazanin i fundit, nga se nëse shpresojmë qi do të arrijë Ramazanin tjetër. Atëherë 19 muajin do të jemi sigur siç do të popullin siklet dhe nuk do të mundemi që mezi ta presim Ramazanin arshëm. Andaj ta pritojmë këtë Ramazan sikur tjetër Ramazan jonë i fundit dhe inshallah të mundohemi këto ditë që kanë ngjerë të bëjmë sa më shumë vepra për hir të Allahut. Pas një muaj sakrifics, eh dita e Bahramit subhanallahu ishajaku besimthare e e projeton shpërblimin dhe mirësin e muajt Ramazanit. Pas një muaj mos ngrënje, ta një kalon në ngrënje, ku edhe vetë në porosit profeti jon, sallallahu alesem, ku ditën e Bajramit, është mirë që kur të eztim për në džami, të hamë diçka. Kjo është simbolik se ne këtë ditë nuk agjërojmë. Dhe kuptohet në trojt e tona, si zakonisht Bajramit festohet diet, pas falisë të namazit, kjo, është, kjo nuk diskutohet, peskote namazit me gjëmat, pas kësaj vion që ështëje vejshjes, është mirë të vishëm e robat reja, është mirë të ushqemi sa më mirë, andaj vion pas të e vizita me prindërit ton, me të afërmit ton, me mishët ton, me ata të cilët deri djetë si kemi pas mardanet e mira, ku se tani munduemi t'i përmisojmë, me ata të cilët nuk në duan, mirë për ne i duan edhe shpesim që edhe ata të kuptojnë realitetin e kësajfeje, bukurit e kësajfeje, dhe in shalla shpesoj që ata që nuk kanë, Allahu të i begaton dhe të furnizon dhe furnizimet të tje të paku fishme, dhe in shalla ndashtë Allahu që këtë bajram të kalem sa më mirë me gjithat mirët. Të ndërëvarë miqë, më bazë gjithë të rëndjenjave, për të solën, Ndjenjët e besimtarve të Prishtinës, ndjenjët e besimtarve të Tiranës, ndjenjët e besimtarve të Shkupit. Normalisht, do të më përpyesni, ku është hoxha jonë? Ku është hoxha i cilin e ka shëshyruar? I cili, i mifla, të, me të cilin i fladitur dhe i më freskuar me këshshillat e ti në këte emision. Emisioni o në rrugat e të, të Allahut ka që njithmon në nën kujdesin dhe dukimin dhe këshillat e hoxhës tonë të nderuar e Nisrama dhe nuk ka dushim, edhe në këtë natë, e jesh pjesa jonë, por me këshilon e ti dhe sugjërimet e ti në ndodhëm i sot këto. Me gjitha të, i drejtojma ti pjët e tona nga studia e emisionit Rruga Drejta Lahot. Kemi marë për ti mesajin për të përcijel të gjithë besimtarve me rasen e fitur bajramit. Si dhe si duhet në animoj dhe kjo fest, ashtë thjesht të vishëm i petë këtë bukur, ashtë thjesht të hamë të pimë dhe kajshë? Jo. Sigurt më kemi sjell në misionin ton Rruga drejt Allahut, konceptet e qarta dhe të qartësojmë to konceptet në jetën tonë dhe për jetesën tonë dhe në rrugën tonë është edhe festa fitr e bayramit mbas një muaji agjërimi, atë mbas gjithë këshillave për katë javë rresht që ne ndoqëm për Hoxhën ton, që nga vlerat e Ramazanit, si nga të kuptuari dhe rëndësia të kuptuari drejt këtij muaji, si nga emisioni si të ndryshojmë në këtë muaj, a është vërtet një muaj ndryshimi për ne si besimtar apo jo? Dhe përfunduam me netët e fundit të muajit Ramazanit. Më kujtohet se doja do përpara se të marr opinionin dhe mendimin e Hoxhës tim të nderuar Enis Rama, kur tha: Në 10 ditën e fundit, trokit ke një dër shumë herë. Trokit ke një dër shumë herë, cila ishte ajo? O Zot, ti e falës. E do faljen, më fal mua. Ello sallahu alaihi wa sallam, Kriusi n e botrave. Të nderuar vëllezër, ti ket fal të gjithë besimtarët kudo që janë gjithë botën. Ti ket fal besimtarët dhe ti ken ndihmuar ata me hallë dhe dërtet e tyre. Ti ket zbukuruar zemrat me besimin e pastër që kriju si on dhe ti përgëzoj natollistat e mira që janë përbërërorve të xhenetit. Ello sallahu alaihi wa sallam në, në veçantë për shqiptarët kujto që ndodhen, që Allahu ti ket pranuar në këtë lista. Pa humbur kohë dhe pa humbur Atë etin që keni për të gjuar hoxën tonë, këthehem në studion tonë të zakonshme të emisionit Rruga Dritë Allahot për të ndjekur intervjisen që kem marë hoxës tonë. Atër hoxë, në kuadrin e koncepteve dhe regulimin koncepteve me sënesh dhe kryusit tonë, në rrugën tonë Dritë Allahot, në nesër është bërëm. Dëdonim të qertësonim në këtë kuadrë kuptimin e fjales e i bërëm. Fillimisht tek njerëzit çarkullon një kuptim i caktuar rreth Bëramerit. Dhe ky kuptim, në gjitha kuptimet që kanë njerëzit, është i natyrës festive. Bërami është shans për vizitë, të afrohuar, është një mundësi e mirë për të kaluar në ambient të festivës së bashku me familjen e kësaj rrotë. Andaj nuk dua që kët kuptim të ta mohj, por dua ta forcoj dhe të them se po, ashtu duhet jetë, dhe nuk duhet të turbullojmë ambientin e pasër, festiv të bajramit, me asë një ndërhyrje nga jashtë, si kur që njerëzit din të bëjnë, për shambullë që të vizitojnë varezat, të kujtojnë të vdekurit, e kështu më radhë, nuk duhet këtë dit këtë të bëjnë, por duhet të alojmë të pasër ambientin e bajramit, të mamë si kur që është. Kjo është e qartë, nuk duhet këtë të përzihë. Kështu këtë existan, që mos ta nyllosen kët ambient festiv me ashtë mos pajtim keç kuptem në dëhyrjet e të, të vdekurve, varrezave, jo, këto janë për qytetarë dhe rrethana tjera, tashmë kemi Bajram, le të gëzojnë fëmijët, le të gëzojnë të rriturit, le të gëzojnë të afërmit, familjarët, bashkëshortët, le të jetë më të vërtet një ambient festiv sikur që e kemi kultivuar shikuj me radhë. Kjo është e para, kjo nuk ka të bëjë me misionin tonë. Vërtet. Ajo që ka të bëjë me misionin tonë në rrugën tonë të Allahut është se besimtari festan me arsye nga se ka kaluar një muaj plot sakrifica, angajime, adhurime. Andaj e ndinë se e ka merituar e ka merituar këtë bëra. Dhe ne i themi këtyre muslimanëve dhe muslimanëve. Në qoftëse, pas një muaj i agjërim me vapë, me lodje, angajime, fale gjëtë natës, lezinë Korani, tashme, po e ndinë vetën meritor që të festosh një dit në dunja. Qëfar të mërmenja atëherë për bajramin e gjennetit që të festosh atje? E jo festë, qëfar të mërmenja? A mund të vijë, si pasoj e një neglijenëse, si pasoj e një përtacije, si pasoj e shpërfidet e urdave të alloqe leuala, apo edhe ajë bajram duhet vijë një si kurse kë, apo pas një kohë mas një jetë të mbushur më angajime për dhe tot, adhurimin dhe Allah Gjellewala, veprat mira, kontributën dhe njerëzve, bëmirësive, e kështë të më ratë. Andaj, njëtë, rrugën dhe të Allahut dhe kurorizimin e kësoj rrugë, me fest atë ditë kur e të konë Allah Gjellewala, kuptojë njëtë sikur se rrugëtimin të njëtë Ramazanit me kurorizim me baram në fund të ti. Në qofë se kështut të ashtë tërë jetë në ki, Ramazan, ju në kuptojëm të ag ku bëtemta për kushtimet, dhërimin e Allahu xhelal weala, ti e meriton në fund të fondekserojë një Bayram, po por ti nuk zgjot një ditë, por zgjot përjetësisht një festë e vazhdueshme në dinë e kënaqësisë së Allahu xhelal xelalu. Kjo është një kuptim i rëndësishëm që duhet ta shohim ne këtë ditë. E para dhe e dyta, njerëzit në ditën e Bayramit, të gjithë që e ndin vetën se u përket aty në Bayram. E ndin vetën se duhet të urojnë Bayram dhe të pranojnë Bayram. Po flas për të të tĩ Të gjithë të ta, qëfar bëndin në baramit? Të gjithë të pa përreshtim, veshin tesha të reja. Ose tesha që nuk kanë veshur shpesh, të ralla janë të pasachme, për rastat të pasachme. I themë, më lojë ndërruar. Sikur që zbukurosh, apo motërë ndërruar, me tesha, kujdesit për pasrëtin, me gjitha këto, i themi se, ashtu sikur që ke dalë ditë në e baramit me tesha të pasrëta, a ke dalë me zemër të pastërt. A të është pastruar zemër nga njullat e ndryshme që i ke pasë për Ramazant dhe tashme levatriqeja e Ramazant është dash ato njullat i dalë dhe. Nga se levatriqen efikase ke pasë nuk mund të ankosht në levatriqen. Së kam panë. Pa, ja, ka qenë levatriqen. Nuk mund të akosht në detergjent nga se ka gjithuar. Detergjenti ka qenë shumë efikas në që se ke përdor. Andaj vetëm e ke b dhe angajhime duhur që këtu njëllë të lërgohet. Dhe duhe që dhe besimtar të ashrikojnë gjendin e zemrës të ti. Se tash, Allahu Jelle Wa'la nësur në hujratë tëtë, kur fletë për begatin që u ka dhenë besimtarë dhe besimtarëve. Dhe tjo begati pranohet vetëm kër zemrës të pasërët. Sjenë reflektimet e kësoj begatije, Allahu nësur në hujratë tëtë, wa habba ba i lejkumul imanë wa zayyanahu fi kulubikum wa karra ilaykum al kufra wal fusuqa wal asya'a Allah thot wa ka bert dashur imanim wa zayyanahu akaz bukuruat shek oke fjolla zbukurim izamr saosh kompatibil saosh ti përtaces me zbukurimin e teshave me bajram andaj jesbukururia esht kush t'ka begatuar me kto tesha qi ka pasni zbukurosh allah a thuvall, anë ka begatuar, Allahu edhe me petë këtë pasër të zamërs, si kur më begatëj me petë këtë pasër të gjimëtyrve, kjo është pythja rëndësishme që duhet të, të bëjtë. Nësë Allah pot, osej jene, oa ka bërë të dashur imanin, dhe e ka zbukuruar në zamët e juaj, anda i zbukurimi i zamërs bëhet, kur ne e dojmë besimin me shumë. Kur ne i dojmë adhurimet, tash më si reflektim i drejt për drejt, i këti zbukurimi ë Se unë më me ëndje falem tash. Unë e kam më me dëshirë në mazërën. Unë shumë i gëzoem tash një adhurimit saktuar. E duha më tepër, po e kam dashën më herën. Por tash nga kësë bukurim e duha dhe më tepër. A i dënë adhurimin dhe e laot edhe më tepër që i këtë ashtë? A je edhe më i përmaluar për to, për kohën që do të dvije? Se që ka qënë ma herën, kësë bukurimin. O kerë rëha i lejku me Ura kurrë, e kam urretur mosbesimin gjithmonë, por tash si duket si pasojë e këtij zbukurimi, apo të brancshëm jam duke e urritur edhe më tepër. Jam duke e urritur më tepër mosbesimin. Jam duke e urritur edhe më tepër mkotin. Tashmë ajë që bën njerëz nëpër rrugë më duket edhe më e shëmtuar. Më vret syngën edhe më tepër, më shpesh edhe më tepër se çkë këtë bënte para muajit Ramazan. Qofë në qofse këtu ndihemi atërë të përgëzojmë vetën tonë me një petë këtë bukur të veshur me zemrën tonë, si kërë që ka thonë, Allahu e zëjjenahu i kurubikum. Sa Allahu gjallora ka zëbukuruar, ka hjeshuar zemrët e joja. Zemrën nuk hjeshuat me tesha, e asë me, me petë këtë ndëshëm, por zemrën hjeshuat atëherë, kur e donë besimin dhe e urën mëzbesimin. Kur me pa përtes i krynë adhurimet dhe i urën mëkatët. Qëfëse kët në ditin e ma dhe të bajramit, me të vërtet, mund të ja urojmë tashme edhe me zamër, i vëtër me petkë dhe me dorë dhe me gjimëtyrë të jashtë me bajramin njëri tjetërt, por tash mund të abojmë këtë edhe me zamër, nga se edhe zamëra ka ambient festiv, si kërës që gjimëtyrët kanë ambient festiv. Dhe mbasë rithimit në jetën e përdi, që mbasë një moja dhurimi, qëfar duhet të gëzojmë nuk të dit? Duhet të gëzojmë fal Lirimin nga gjhenimin. Dohet të gëzojmë pajtimin me Allahun Azogheri. Kësaj dohet t'i gëzojmë. Al-Juar, r.T.A. Në këtë natë, në natë në Bajramit, dilë të në gjemi, dhe një përësi të shkurëtër gjematët të gjemisë, njerët të gjemisë. U thonë të. Mëni rabi, hufenu hëni, kosh ka fituar, e tja urojnë fitimin. Fitimi është falja. Allahut në i falën më katët. Njerët të lojnë Po falënvukurata vetë çka shumë të lirë. Allahu xhalla ualla thot la ma zufira min Allahi wal rahma khayran bimâ yecmeu. Një falë më gjyra. Më një më ka më emir, të falë Allahu xhalla ualla. Allahu është më e mirë tek Allahu dhe më e shtren dhe më dobishme se tër ajo që grumbullojnë. Andaj un dua vetëm tabi një krasë të shkurtë e pastaj vlerësimet tua çdo kujt prej shikuesve. Në çoftë tashm të si ngrën celularit, telefonit, dhe thot, a je filoni, po janë filoni, a je nga këqytat po, e të përbëzumë se ke fitur një qenë milion eur, a do ndi është njejt, i pale visë shumë, njejtë si kurësë, jo Allah, jo. Në automatismë do të kujtohën të ashtë me këto pare, e rëgullaj këtë, e bëj këtë, e bëjatë, mirë, që se le emrojshë se Allah ti ka falë më katët, le emrojshë me shenja, me disponim, sigurisht se ti kët. po ka don boshi me ne urën këtu në shana, po i zbukuruar. Nëse e lajmuar sallati ka folë më katat. Ku të shkollmen e të ar, çfarë do të rish më kat, do të naqim këtu, do të naqim këtu. Do të Allah mi ka më ka folë më katat, ai ai më ka thënë që dëgjojm ka penguar namaz, nuk më lind të të folëm, tash nuk kam kët pengesë, un mm -hmm. do të naqim doku fal. Ai që ka pengesë të përmendë Allahun xhallahu, tash nuk e kam kët pengesë, më do ta do ta përmendë Allahun lërmshum, a nuk kurqizim? Pas ta i paramendan se sa dhe ti duhet kjo fale neset e ka lau për shpërblime, për përgzime, për gjennete e kështë më të mërat. Pra ndaj, kësa i këzot, beshëm tani. Dhe për këtë duhet të këzot, dhe, dhe kështu duhet të urot. Nështë të ka thonë, omenil khasi rëfën u azzi, e kosh është ai që ka hum që të ngushlojmë, s'pa, ku të ngushlojmë? Një ngushlim që duhet tjetë uh, më, më, më, më, më preksë, Tot jetë emocionale. Se son ngushëllime që mund të bëjmë ndokujt për vdekjen e familjarëve të tij. Duke shfituar në festën për vërtet për gëzim. Kemi marrë për gëzim në dorë për gjithë besimtarët. Doja hoq shkurt mesazhin e fundit që përcjell kjo fest për të gjithë me besimtarët. Mesazhi kësaj feste është që besimtarët të kuptojnë se Allahu xhe dheu ala njeriu të një ja ka dërguar këtë festë takzan. Edhe nuk është kjo dhunja gjithmonë me angazhim e shqetësime, ka kohra të festave. Dhe këto festa janë stacione të besimtarën këtë dunja për të freskuar dhe për të pushuar dhe për të motivuar, për të vazhduar më tutje duke pritur pushimin e madhë të, të tyre në gjendat. Kjo fest gjithasho duhet të shërbej që të jashrim dorën njëtë të vajtimin. Allah në ruajt në apret kjo fest e mështim mirë më zvete. Me prendrit, me blëzrit, me motrat, me fqin, me, me njerën përrisit të shpejtojmë dhe që mëtë vërtit urimi për këtë fest të jetë edhe mesaj i pajtimin dhe mëtë vete. Gjithashtot, në këtë e, mesaj mund të bartim edhe një apel për lutje, për dua, që edhe muslimant e veneve të të botës të agëzojnë këtë bajram në liri, e të agëzojnë këtë bajram në qëtsi, në rahati, si kur që ne po e gëzojnë, alhamdullat. Të agëzojnë në mirëqinje sociale, ngase me duhet të ndoshta konga muslimanët që e presin Bayramin por e presin vetëm si ditë që ka ardhur nderson nuk kanë të ka ndryshuar tek ata asnjë kuptimin e sofres së tyre nuk ka ndryshuar asnjë kuptimin e lloj të ushqimeve të tyre nuk ka ndryshuar asgjë andaj u mëndon jellehu ala cha tuafamilson jannatina thë e fundi që duhet të them është që mos ta haroj edhe të varfrët të tgëzojmë ata sikur si më gzuar ditë çablim ndonjë të varfrin në Tirit çfarë të tgëzohët se sot është Bayram Ose ndër të varet vërtetë mësoni çka ushqim në sofra e tij, këtë ditë që vajtë të kupton se s'e cin ka bëram pse, ka se sot po ha më mirë se dje që kemi ngrënë, ose pse sot po ha më mirë se nesër që kemi të ngrënë. Sepo ku let jetë në çdo shtëpi, mundësisht, në çdo shtëpi një atmosferë festive që më vërtet nda bën të knohtë, të lumtur me këtë festë. Dhe gjithmonë të na asocion dhe gjithmonë të na përkujton për atë ditën e madhe. Të gëzimit që presim, Allahu t'na gëzojë të, të ditën e takimit me Allahu xhallahu ala, e lësh Allahu na mëdhua që dita e takimit me Allah ti e ditë Bajramit. Amin. Ditë feste e madhe, një festë e madhe gëzimi që me vërtet nuk kemi gëzuar asnjë herë sikur që do të gëzojmë natë. Allahu të gëzoftë ndër aftë. Allah shpëto ti. Amin. Allah shpëto. Të nderuar miq, si gjithmonë tani këto momente Elu Zotin ta shpërblej me gjithë të mirat. Elu Allahun krijosin e botrave. T'i zgjeroj Djen Hodgson, i cili na ka zbukuruar për herë me këto këshilla. Mbas tyre këshillave të vlefshme, nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj të gjithëve. Para se t'ju falenderoj, do thosha që momentet e fundit të kësaj feste të madhe të fitur Bayramit, që ne përitojmë ditën e nesme, do t'i kalojmë në qytetin e Shkupit. Para se të vija këtu Gjithmon kësha dëgjuar që këtu shqiptarët janë shumë bujarë, këtu shqiptarët janë shumë mikë prica, këtu vërtet hapin krahët dhe nga zemrat e tyre dalin vete se fjallë të mire. E gjetëm dhe falendërojmë të gjithë, duke lutur Zotin e Botrave, në bëj për atyre që janë të pranuar në mëshirën e ti, duke lutur Kryusin e Botrave, në përgëzoj me Gjenetet e Larta, nga studia jo në improvizuar, juroj të gjithë dhe Për Hayr Fitr Bayrami, Allahu ju gëzoft, ju ndriçoft shtëpiat juaja, ju bëftë të gjithë të gëzuarve dhe të qoftë vërtet. Një rikthim në jetën e përditshme, mbas një force të madhe që morët nga muaji Ramazanit. Të riktheheni me gjithë forcën për të kaluar ditët deri sa të takojmë Krijuesin ton. Të nderuar miq, edhe një herë ju uroj për Hayr Fitr Bayrami nga studioa improvisuar nga qyteti i Shkupit nga xhamia e Mustafa Pashës deri takojmë në misionin tjetër ju uroj gjithë mirat nën në kujdesin e Zotit qofshi deri ather asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh